як урочистості під бродами, лід проламано. «Мостовий причілок збудовано», сказав голова Головної управи братства дивізійників Мирослав Малецький. Важливо і те, що ювілейні урочистості в Києві організували Спілка офіцерів України за співучасті Товариства Україна, Всеукраїнського братства УПА, Конгресу українських націоналістів, Народного руху України, Української республіканської партії. Конференція схвалила резолюції, в яких відзначила, що важливим аспектом розбудови української держави та консолідації суспільства є подолання стереотипів спекулятивної комуністичної пропаганди щодо українських легіонових формувань у Другій світовій війні. Звернення до українського народу починається так. Ми, колишні вояки дивізії Галичина, зібравшись на відзначення 50-ї річниці створення першої дивізії Української національної армії, звертаємося до громадян України як учасники визвольних змагань народу за свою незалежність із закликом справедливо потрактувати історичну необхідність створення українського військового формування в той час, коли нашу землю шматували німецькі і московські окупанти. І закінчується, враховуючи те, що ветерани першої УДУНА, як і інші патріотичні військові формування, боролись за визволення України і підтримують національну державотворчу ідею з метою консолідації зусиль на розбудову незалежної української держави вважати доцільним створити координаційну раду всіх ветеранських та громадських організацій військового спрямування під егідою Спілки офіцерів України. Чесні і свідомі люди і науковці самотужки намагаються заповнити цю білу пляму в нашій історії. Об'єктивно, без вказівок, без заплати. З'явилося багато статей у пресі Галичини на Великій Україні, в закордонних часописах і навіть в американських, де з розумінням і об'єктивною оцінкою складної ситуації описуються події, що відбувалися 50 років тому. В контексті визвольної боротьби Другої світової війни навчальний курс про українську дивізію слухають на факультеті журналістики у Львівському університеті, в Інституті народного господарства у Тернополі. У школі біля собору Святого Юра професор Ігор Федик влаштував постійну виставку архів видань і матеріалів про дивізію. По радіо передавалися відповідні програми. У бібліотеках існують окремі відділи шавки з публікаціями про дивізію. Галицьке братство дивізійників взяло організовану участь в урочистостях у Львові і Києві. Побоювання деяких побратимів з Америки, що відзначення 50-річчя дивізії в Україні пошкодить національній українській справі, не мали грунту. Деякі з них навіть могли не маскуватись, прибувши на конференцію до Києва в цивільних костюмах. Могли сміливо і гордо носити ветеранські пиріжки з левиками і тризубом. В Івано-Франківську на параді 24 серпня Свято Проголошення Незалежності марширували відділи всіх родів зброї, упівців і дивізійники. І від того не скоїлася якась національна катастрофа, як мало б статися згідно з пророцтвами комуністичних михальдів. Зрештою, дивізійна справа і 50 п'ятдесятилітній ювілей в сьогоднішній Україні повинні, говорячи про англосаксонському, стояти на самому вістрі запальника національних пріоритетів і грітись на дуже маленькому вогнику. Бо парламент і уряд, всі громадські, політичні і ветеранські організації, які хотіли і могли, повинні закотити рукава і наповні руки, вживаючи більше голову, аніж язика, взятись за державотворчу роботу, не витрачаючи енергії на такі маленькі справи, як дивізія. Але загалом усе пройшло добре. Однак так сталося, що на старості років я не став національним героєм, хоча мав усі добрі наміри і сподівання. Хоча спочатку з душею в п'ятах. Що ж, доведеться відлітати без ореолу геройської слави, а тільки в сірому шнурку. Тому я повернувся до своєї спартанки ані зі щитом, ані на щиті. Зате привіз їй із Золотоверхого дві гарні ляльки в народних строях. Друга подорож спочатку. Подорож літаком наших сусідів з заходу відбулась по польському. В суботу цей літак спізнився більше, як на 6 годин, тому наш відліт у неділю нас доганав тільки 2 години. Тож ми спізнились тільки на 4 години, і ніхто пасажирів не повідомив про це. Чому? Бо причини спізнювання якось не беруться до уваги в капіталістичному суспільстві. Хоч кажуть, що час – то гроші. Наприклад, якщо запізнишся до дантиста, то він тобі порахує так, ніби ти в нього був і треба платити. А якщо ти мусиш чекати в дантиста годину, то ніхто тобі нічого не заплатить. Тобто час для дантиста чи адвоката – це гроші, а для тебе – це звичайна витрата часу. У літаку була дуже добра обслуга. Говорили по-польському і по-англійському. Перед кожною їдою було їх дві. Давали безкоштовно задля експерименту могорич. Хто який не собі бажав. І страви були смачні і доволі великі порції так, що можна було наїстись. Наша мета – Львів і Київ, де відбувалося святкування 50-річчя української дивізії. Однак спочатку до Тернополя і в село. У Тернополі в готелі нема теплої води. Ми допитувались, чому нема. Залишилися без відповіді.